Det har varit stor och flott middag hos kungen. Vi har bett en av dem som var där komma hit, generalleutnant Eberhard von Lindemann. Välkommen! Tack. Ja, eh, Skulle ni jag berätta lite om hur det var? Ja, jag var inte bara där. Jag var eh, ceremonimästare där. Jag har varit i några och eh, haft hand om ärsmagn i eh, samband med eh, kungens intima middagar. Mm. Det är en intressant och på många sätt rolig syssla. Jag var tidigare vid kavaleriet och man kan många gånger likna det vid en faktiskt. Ja, vi ja, jag menar det kommer de här Ardenner-hästarna dem mot först med arjärgarnet och sen kommer de smäckra, smäckra lätta dragonerna, eller husarerna. Efter Ja, ja. ja, en välfunnen liknelse Jävla detaljer som vi brukar säga eh, På argumentet no, Det gör man däremot inte där Nej, där har man ständigt en, en Hög och förnämd ton ja, Min uppgift i dels Att samla gästerna Att gå till och se att inga eh, Oblivna gäster kommer in Och att eh, rätta till En del dekoltage och sådant Jag har med mig och sådant stoppar i här och var där det behövs. Ja. För allt ska ju proppert och elegant. Ja. Sen går jag kring och konverserar gäster. Där, och ja. språkar gör mig bekant med dem och presenterar mig. Och jag går och var tre trevliga människor och presenterar mig där. Och, ja. Från Sydow till exempel, ja. från Lindemann. Var, så stod en lite här i ett hörn också. i sa, från Lindemann alltså Persson, och förlåt så Men... Eh, Uh, han var inbjudd. Uh, I alla fall. Um, i det. Sen i det klockslag där man säger att middagen ska börja. Så ställer jag mig i med min stora stav. Jag har en stav. Mm. Stång kan man kanske säga. Stav. Ja, jag vet, ja. Som jag slår då i golvet. Vi fruktar ja. fruktansvärd kraft. Och um, jag lyfter stången. Och slog ner den på tåren. Au! Men ja. det rättade sig snabbt. Jag slog ytterligare en gång. Och då träffade jag en annan tår. Men det var en så med klang i. Och det gav mig tillfälle att med högröst annonsera. Kyrket är klart. vid alla gästerna strömar in i mm. galasalen. Ja. ja. Hur placerar ni dem då? Ja. Varannan dam, varannan herre kutin ja, är kutin på slottet. Ja. I det har det varit många år faktiskt. Ja. Väldigt skoj. Sen så man sen ner där då. Sen tar den högtidliga öppningsceremoni. Ja. Två trumpetare kommer in. De ska trumpeta. Ja. Ja, de ska ja. inte äta mig utan de kommer in och ska trumpeta. Ja. Sedan, man får inte peta sig örat med gaffeln heller. Nej. Det säger ja. jag försiktigt till alla som kommer sådär... Meddelar med en del råd. Inte gaffeln i örat: aldrig kniven i näsan. Det är de två <skratt> huvud. Samt icke plocka med sig silver. Det är en del som gör: plocka med sig silver. Mm. Ovanligt. Otrevligt. Då ja. i alla fall eh, sidan. Sermoniummästaren reser sig i full av sin längd, är jag. Eh, de som är där, gästerna alltså. Samtliga kungliga även fattar glaset, höger han. Jag gör en kest bortom truppetarna. Och så börjar alla sjunga. hela går så hoppade jag. Ja, efter denna trevliga rit så vita jänka. Ja, och aldrig hela soppan i skjortan. Ja, det är en del sådana där saker. Det är väldigt intressant faktiskt ja, fast det är inte samma som det var förr nej, var det förr då? på förr på mässarna, jag kommer väl ihåg mitt gamla kavaleri-reventer va? jag vill tala talat som kavaleri-reventer va? Ja, det var... de skedde in va? de skedde in på hästarna uppför trapporna och in i salarna blondiner ah. Ah. ja vi var i vårt eh, reventer som jag var på var avhästat men vi upp uppför trapporna och Cykler i de lokalerna, var fantastiskt. Ja. Ibland så smällde den en ballongring här och en ballongring där. Det var festigt värre kan ja, man det säga. Var det väldigt ja, jag kommer ihåg, jag hade en kall faktor, han hette Johansson, en väldigt trevlig pojke. Han, eh, han, skulle, han hjälpte med, vi skulle fixa en liten överraskning på mässan där. Så han torkade. Som plötsligt skulle öppnas och ut skulle springa en blondin. Som skulle dansa av så här ytterst lättklädd. Det var, var grejer för den tiden. Ja. Aj, aj, aj. 1961. Nu i alla fall. Äh, så, ja. Äh, <gör> ähm, jo. Vi hade. Blondinen var klar. Joban som kom och gjorde klartecken. De bar in. Tårtan. Ljusen tändes. Översten blåste ut alla ljusen. Pang öppnades och uthoppade en brunett hur ja. Kunde det komma sig? ja, de här är bakade, lite för hårt på något sätt det är en tårta. Eh, nej,